Banca Transilvania îți prezintă România în direct. Cu Moise Guran la Europa FM. Și cu Ciprian din o azi. Da? V-am promis. promis. Deci... Să ia cineva copiii de la grădiniță, că el e atât de bun cu mine, încât, uite, a nu rămas -am la, această, la această discuție. Nu, nu, să nu ia nimeni copiii de la grădiniță, lăsați-i acolo, că iau eu. Cu întârziere, de oră, în sensul da. ăsta. Deci, în momentul în care am anunțat tema discuției de astăzi, Ciprian Dinu, care este o reîncarnare a unui sfânt ceva, Hai, haide. încă încerc să mă dumiresc, zice... Adică ce să nu mai facem săptămâna asta? Să nu ne mai bârfim și e fi o săptămână? <laughs> da, Ciprian Dinu nu bârfește pe nimeni niciodată, vă spun. De fapt, aceasta este dezbaterea de azi, stimați ascultători. Toată lumea zice, e săptămâna mare, să fim mai buni, creștini, necreștini. Da, de ce să nu fim tot timpul buni? Dar nu e o ipogrizie în sine să ne gândim că am putea fi buni doar în săptămâna mare sau că, în general, suntem buni? Auzi, dacă prin acțiunile noastre noi considerăm că, de fapt, facem bine și că suntem buni, binele și rău sunt noțiuni relative, Corect. individuale. Deci, până la urmă, fiecare face bine așa cum știe mai bine... Chiar dacă binele lui erau altăia. altuia Doamnelor și domnilor, despre bine și rău și despre cât de buni reușim sau nu reușim să fim în această săptămână și în general în viață discutăm azi la România în direct O temă puțin mai relaxată, sper eu, adică ar fi să fie încrâncenată în săptămâna mare, nu? 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați pentru a stabili împreună cât de buni sunteți Bună ziua, Florin! Florin, bună ziua! Nu e Florin? E Marian. <laughs> e Marian. Florin da. să rămână pe linie, că e pe linie. De ce mi l-ai dat pe... Cred că l-ai da. încurcat. Hai că-s bun cu tine și nu te cert. Bună ziua, Marian. Bună ziua! Vă ascultăm. Sunt, sunt, e... sunt Marian din Mureș. Da. Și pot să spun că am colindat țara asta în lung și în lac și am întâlnit tot felul de persoane, bune și rele. Și e ipocrizie, într-adevăr, să fim buni doar în săptămâna mare, în săptămâna pătimirilor Domnului. Sunt creștin ortodox, da. sunt practicant al Bisericii Ortodoxe Române, care este mult lovită și prea mult atacată, mai ales în această perioadă a postului, nu, și mă doare. Nu, e, e atacată în general, e ca orice instituție atacată importantă. În general, dar cu atât mai mult în perioada postului. Da. Pentru că trec Paștine, toată lumea își vede de concediu, de bucurie, de, de relaxare și biserica este lăsată în pace. Ce înțelegeți dumneavoastră prin post, Marian? Prin post? Da. Înțeleg un sfat al părintelui Arsenie, dacă pot să spun. Puteți. Omul când face binele nu face altceva decât să fimite de pe Dumnezeu. De și să... prin post doar, noi trebuie să facem doar, doar binele și nu numai în post, ci tot timpul pentru că suntem oameni și uităm adevăr, adevăr, adevărat, adevărată, adevărată definiție a omului De a fi de omenie De a nu fi răi, de a fi bun De a fi în slujba aproapelui Or, Orice am fi în această lume Trebuie să fim în slujba aproapelui Unul pentru alții Chiar și dacă aproapele atacă Biserica Ortodoxă? Dacă aproapele atacă Biserica Ortodoxă Și atacă pe oricine Noi trebuie să răspunem cu bine Deci nu avem voie să răspunem cu rău și dumneavoastră, deci, nu faceți rău nimănui niciodată? Involuntar am făcut și cred că voi mai face rău. Dar ne că, Dumnezeu, îmi va ajuta să fac doar bine. Vă mulțumesc pentru telefon, Marian. Uite, o definiție a binelui. E o ipocrizie să faci bine doar în Săptămâna Luminată. Sau în săptămâna mare. Săptămâna luminată e după, dacă nu mă știu. Da, da, da. Aceeași confuzie am făcut-o și eu, să știi, zilele trecute. 0372069599, fiind vorba de o greșeală, nu se pune că am făcut ceva rău. Florin, poți să-mi dai pe Florin <tri> acum? Între timp a renunțat. Păi -mă. vezi, e din cauza ta. Tăbița. Zic bine? tabita Cum? Tabița. tabita da. Vă ascultăm, bună ziua. Bună ziua. Vorbind despre uh, bine și rău, într-un mod destul de nedefinit. Uh, nu asta uh, este foarte bine definit părerea mea. Binele și rău? Da, Ok, o să intrați în istoria filozofiei, vă ascultăm. Uh, binele, este să faci bine și răul. <laughs> Să Faci rău pentru orice s-ar întâmpla. Da, deci da. Binele, orice s-ar întâmpla. Deci uh, nu poți să pui că nu poți să faci bine. Deci doar să, săptămâna asta sunteți un om bun Nu săptămâna aceasta Și eu nu sunt un om bun <laughs> Eu sunt un om În primul rând Și ca toată lumea suntem oameni Deci? Și uh, greșim din fire Din firea noastră greșim. Nu pentru că Am vrea. Dacă greșim atunci când vrem da? E mai grav da. da E mai grav deci, Dar, mi se pare că vorbim despre definirea abuzului în serviciu, acum. De unde e greșeală și unde începe cu voință, ca să spun așa. Voi. Da, unde din. Nu, când, nu cumva ne acordăm mult prea multe scuze, de fapt, atunci când facem rău altora pentru că în felul ăsta nouă ne este bine? A, păi, dacă conștiința noastră, deci prin conștientizăm că facem răul. Da. Deci automat totul pornește de la conștiință Trebuie să ai conștiința curată Ca să faci uh, uh, binele și răul Deci dumneavoastră se înțeleg că reușiți Să fiți un om bun și în săptămâna mare nu! și Nu reușiți? contează de săptămână, de zi, de noapte De zi din an uh, Contează de viața de zi cu zi Ce dorești să facă fie oamenii Să le întâi Aha. Și tu întâi care să faci acel lucru bun. Pe principiu Și... că ție ce nu-ți place, altuia nu-ți face sau... Exact, da. Ok. Aborda da. Abordarea noastră nu, nu, poți... nu este neapărat una creștinească. însă. Cum să nu? Nu, e... Pe de unde vine binele? De la om. De la om? Da. Omul este în cum să fie de la om. E de la Dumnezeu binele? Nu, e de la om. Nu poate fi de la om. Ba da, pentru omul... că Dumnezeu i-a dat uh, rațiunea, liberul, arbitru, absolut, alegerea. Absolut, Deci absolut. binele e de la om. Binele îl face omul dacă îl vrea. Exact. Dacă vrea să-l facă. Da, da. Aia înseamnă alegere. Da. Alegerea, deci da. Deci binele am e de la om. Să... Am <laughs> ales să fac... Bine, am ales să fac uh, ceea ce conștiința mea este curată. Ca să pot să fac un lucru Asta e o chestiune foarte interesantă pe care ați introdus-o dumneavoastră în discuție Conștiința, de ce? Pentru că dacă nu ai apăsări de conștiință, teoretic, faci bine, nu? Așa cum îți convine Fiecare își definește până la urmă binele și răul Gândiți-vă doar Ce spuneți Valentin? Bună ziua! Uh, salut! Eu vreau să zic două gânduri foarte scurte Unu, sunt în mașină și tocmai am trecut de câteva minute pe lângă un domn care era tras pe dreapta în ceea ce părea fiind o pană am ales să nu opresc să-l întrebi, ești bine, ai nevoie de ceva adică absența acțiunii de a face bine este rău, implicit puteam să-l ajut și nu am făcut-o asta zice și Hristos, că cel care știe să facă un bine și nu-l face, de fapt face rău, nu că nu face bine respectiv al doilea gând să nu uităm că Ceea ce spunem noi când zicem că scopul scuză, scuză mijloacele Nu îl găsim în Biblie Deși multe lume zice vorba creștinească nu, nu, așa ceva nu există în Biblie Dacă facem niște lucruri sperând în mintea noastră Că A, lasă că să iasă un rezultat bun la final Dar noi îl facem reale pe parcurs Sunt tot rele E interesant modul în care dumneavoastră puneți problema Dar poate ajungem și la o concluzie deci ați ajuns la concluzia că de fapt n-ați făcut bine în... că a fost rău în această concluzia săptămână? Concluzia este că ni se oferă în fiecare moment ocazii să facem bine sau rău. Adică, ce vorbeați mai înainte cu doamna, să aleg dacă vreau să fac binele sau vreau să fac răul. Amândouă suntem noi. Ne aparțin, ne caracterizează, suntem jumii juma Contează Cărei voci din interiorul nostru dăm prioritate? E, e foarte teoretic ceea ce spuneți, iar eu asta încerc să evit la fiecare emisiune, <laughs> nu numai la aceasta eu valentin. Trăiesc, nu știu cât de teoretic sau nu, dar... Păi de, de ce să vorbim așa la modul foarte general? Întrebarea era dacă dumneavoastră reușiți să fiți mai bun în această săptămână sau altă dată. Eu încerc să fiu mai bun tot timpul. Nu am perioade speciale din an în care consider că trebuie să fiu mai bun sau păi nu. tocmai Personal. ați povestit că ați trecut pe lângă un om care părea a fi în pană și ați trecut mai departe. Da, am dat un exemplu în care tocmai am arătat că sunt imperfect, deși îmi doresc să fiu mai bun, n-am reușit. E oarecare aroganță mărcat. în modul în care dumneavoastră vă definiți imperfecțiunea că... dacă îmi dați voie. De jumătate sunt iertat dacă mi am mărturisit păcatul asta mai ales publicul. Acum deja facem o negociere. O știți pe aia cu... Într-adevăr, m-am uitat pe internet între timp, uh, scopul cu mijlacele e, e de la nu da, e din Biblie. Corect, Așa, corect. dar pe aia cu nu știe stânga ce face dreapta, asta chiar e de la Isus, vă garantez. Da, da, era într-un în alt sens, cu totul altul. În alt care, sens, ia. Discutăm astăzi aici. În care sensul. În sensul în care cei care fac fapte bune vin Așa. și se laudă. A, uite ce am făcut eu. Păi tu n-ai făcut nimic, n-ai reușit. Haide, mă moi, tu n-ai făcut nimic. Astăzi am făcut cinci fapte bune. Ok, ok. Dacă Bun. nu spun ce am făcut, dacă postez, de exemplu, și nu spun că postez, Așa. e mult mai mare valoarea postului decât dacă vin și anunt. A, scuzați mă colegilor, nu-mi dați croissant pentru că eu astăzi postesc. Și, doamne. Și, am deci, o și deci, extrapolând. Cu cât te lauzi mai mult că ești un om bun și că faci bine, cu atât, de fapt, păcătuiești prin aroganță. Cu, at cu atât te lauzi, că lauda e un păcat, laudă de sine. 0372069599. vă mulțumesc, Valentin, că ne-ați sunat. Bună ziua, Andrei! Bună ziua! Asta, a, ce ziceți? Poftim? Ce spuneți? Vă ascultăm. Da, vreau să spun că, din punctul meu de vedere, a face bine sau a face rău provine din cei șapte ani de acasă. Nu neapărat din post sau din astfel de lucruri, eu sunt un om care nu a fost niciodată Și am acționat întotdeauna prin prisma principiilor pe care le-am primit de la părinți În felul ăsta să știți că limitați foarte mult discuția A face bine sau a face rău, adică a respecta normele sociale Nu neapărat uh, normele sociale, că poate am primit de la părinți și norme morale da, și într-o oarecare măsură și ele sunt prinse, să știți, în cele mai multe, sau cele mai multe dintre normele morale sunt prinse în normele sociale. Valentin, de mai devreme, nu era obligat să oprească, de exemplu, să dea o mână de ajutor cuiva. Ales să nu o facă, dar asta nu înseamnă că, la un moment dat, n-ar fi putut primi o educație civică, în sensul în care ar putea să ajute pe cineva care e în nevoie. Da, posibil să primească acea educație civică, sau morală, sau socială, dar să nu se însușească. Da, dar asta vă, probabil n-a oprit Înțeleg că vă definiți ca un ateu sau un agnostic, dacă nu mă înșel Mai mult sau mai puțin, da Așa. Nu extraordinar de convins, dar un ateu sau un agnostic Și consider că faptul de bine, de obicei, provine din cei șapte ani de acasă okay. Asta nu înseamnă că exclud religia din educația unui copil, în niciun caz Deci, săptămâna asta ați făcut mai mult bine sau mai mult rău decât de obicei? Nu cred că am făcut mai mult bine sau mai mult rău ca de obicei Dar nici nu v-ați propus? Nici nu mi-am propus, nici nu cred că îmi propun vreodată să fac mai mult bine și cu atât mai mult să fac mai mult rău. Nu vă spun simplu... eu acum, Andrei, vă spun eu da. acum. Dom'le, e săptămâna Paștelui, încercați să fiți mai bun. Pentru tine, Moise, o să încerc. <laughs> Sunteți drăguți, eu așteptam o replică, v-am provocat, de fapt. Am fost un om rău, nu, de obicei eh, sunt. Nu ești un om rău, alții sunt oameni răi. Problema este că motive pentru a fi bun le vezi întotdeauna și dacă pentru mine sunt destul de puternice, o fac. Okay. Dacă nu sunt motivele destul de puternice, probabil nu o să o fac. L-am întrebat pe dinu mai devreme. Între timp i-am dat drumul să se ducă totuși la grădiniță, că nu vreau să. Adică am încercat să fiu și eu un om bun săptămâna asta, că până acum nu m-am gândit la acest lucru. Azi mi-a venit ideea, luându pe dinu, de exemplu. Dar uh, vă întreb și pe dumneavoastră, Andrei, că am întrebat pe dinu și el nu știu ce să-mi răspundă. Săptămâna asta a făcut vreo faptă bună? Da, am Ia. făcut o faptă bună. Ia. Cum? Cum? Am ce? venit din concediu paternal la birou pentru a rezolva anumite probleme, deși nu trebuia să fac. Și ați făcut asta pentru cineva anume sau pentru dumneavoastră? Nu, am făcut asta nu pentru mine, pentru firma. Vă mulțumesc. Din mi-a răspuns. Mulțumesc da. Din mi-a răspuns, dar ce să fac? V-am făcut ce fac de obicei. E un lucru rău, după care a venit replica aia cu săptămâna asta, ok, săptămâna asta nu ne vor fi șefii. Bună ziua, Aura! Bună ziua! Vă ascultăm! Uh, vreau să spun De ce nu să fim buni doar în săptămâna mare? De ce să nu fim buni tot timpul? Toată lumea zice asta E o ipocrizie în sine, Aura Nu putem să fim Nu buni e adevărat timpul. Deci eu zic că nu există oameni buni sau oameni răi Există oameni uh, Conjunctura ne face să fim buni sau să fim răi? Mm. Eu sunt convinsă Viața, stresul Ne face să fim răi E o abordare uh, extrem de indulgentă Așa crezi? Da Eu spun că nu Eu spun că nu a fi om bun nu neapărat înseamnă că ajută cel de lângă tine sau că nu faci nimic. Implică te atunci în ceva și fii mai bun cu implicarea de zi cu zi, cu fă ceva, fă ceva, Aura... pentru tine și pentru sufletul tău. Aura, vreți să mi țiineți o predică, tot? iar eu vă întreb pe dumneavoastră nu, nu, dacă reușiți. Nu, nu! nu, asta. nu, nu, nu. Păi sau nu uh, reușiți? Da, eu, eu încerc să reușesc, uh, știi, citeam undeva zilele astea, că facând uh, pentru alții foarte mult am uitat de mine, eu cam asta fac cu mâna pe inimă, spun, în săptămâna mare și a, spunea antevorbitorul meu că a posti uh, și să spui că postești un fel de păcat. Nu-i adevărat, dar în uh, societatea în care trăim, în colectivitate, spune mâncă, mâncă, hai, servește-te de la mie cu un croasant. Și trebuie să spui la un moment dat că o să zic că, ai ai fițe, ai figuri în cap că nu mănânci. Sau vrei să slăbești? Aura, de, de, de unde sunteți mine? noastră? Mie, deci, mă din fascinează. Luj! Așa, dar ceea ce este parcă mai moroșenesc mai degrabă. Nu, eu din Cluj, eu. Okay. Am purtat cizme de cauciuc, tot ce vrei tu. Nu mi-am. Nu-mi las originile, uh, îmi place la sare, sap, fac agricultură, fac de toate trebuie să vă mărturisesc cu un păcat al meu. Sunt atât de pasionat, uite, o e o chestie egoistă, da? Individualistă mai degrabă. Nu, nu e adevărat, nu -i. Sunt nu. atât de pasionat de accentele limbii române pe care le ascult în fiecare zi la această emisiune românia în direct, la care sună oameni din toată țara, încât aproape că n-am mai Au ascultat ce ați -as mai spus în momentul în care v-am ascultat cu mare plăcere accentul. Uh, vă mulțumesc. Promis, am promis în vii la pluj... Bine, să dăm un jinars de prune. Un jinars. Bine, vă mulțumesc foarte mult, Aura, pentru telefon 0372069599. 069599 Haide, în post de jinars, am vorbit azi. România în direct, la Europa FM. Te ascultăm. Știe tot lumea ce e la jinars? Bună ziua, Vlad! Uh, salut, Voice, bună ziua, ascultătorilor! Uh, propus să demonstram un pic uh, intenția de a face bine și uh, rezultatul acțiunii noastre de a face bine. Pentru că nu totdeauna când ne propunem să facem un bine, fie că vrem să ne facem nouă sau altuia, efectul este însuși binele. Dar intenția contează. Da, dar acum dacă intenționezi să faci un bine și faci un rău, are mai valoros decât să intenționăm să nu faci un bine și totuși să rezultă un bine? Da. E mai valoros să vrei să faci un bine și să faci în mod accidental un rău decât să nu vrei să faci bine și să faci bine în mod accidental. Uh, Bun, cred că v-am pus creierii pe uh, bigoturi. Și atunci te faci vinovat de a fi făcut rău, chiar dacă te-ai propus să faci bine. Dar ai meritul de a fi vrut să faci bine. Da, dar poate ai evaluat greșit binele, poate ai, ai dorit să faci un bine care. Vlad, poate... încerc să vă spun că fiecare dintre noi suntem mai mult sau mai puțin talentați în diferite lucruri. De, nu știu, pot să vă dau câte exemple doriți dumneavoastră. Dacă eu aș vrea, de exemplu, să-l ajut pe Adi Hădean în bucătărie, deși intenția mea ar fi aceea de a face bine, vă garantez că ea-și face omului un rău. Dar intenția mea, da, energia pozitivă emanată din ea, cred că m-ar face cumva mai spălat de păcate decât sunt în momentul de față. Mă înțelegeți ce vă spun? Cu asta sunt totul de acord. Okay. Dar, uh, cred că e mai valoros efectul, totuși decât Inițiativa de a face bine, și cu atât mai mult cu cât de multe ori suntem, eu observ în jurul meu că sunt oameni uh, foarte hotărâți, determinați să le facă altora bine. Uh, cu forța. Că... Da, da, forță! Da, exact, uh, cu trebuie să scurtez discuția cu dumneavoastră, încerc scuze, Vlad, pentru că nu se aude extraordinar. Uh, uh, să E interesant modul, adică mod... dumneavoastră puneți problema într-un mod pragmatic. E mai important să vrei să faci bine sau e mai important să rezulte bine pentru că tu ești un tip care faci lucrurile extraordinar orice-ar fi? De fapt, exact despre intenția de a face bine este această dezbatere de astăzi. Bună ziua, Nelu! Vă salut! De la des sunt. Domnul meu este Jina sau Pălinca, cum o ziceți voi pe acolo prin sud. Lângă Polinca, nu, Polinca, că... e, Polinca e tot din Ardeal. Noi zicem sui. Da, da, dar a, a spus că ceea ce a arginat. Nu <laughs> și v am auzit și a zis că na. nu. Nu m-am întrebat a cu voce pot... tare dacă ar trebui să spun pentru toți ascultătorii. Probabil că toată lumea totuși știe ce a, e orice. am auzit-o bine, vreau prin okay. telefon. Ce să fac? Mai rău în săptămâna mare sau bine în săptămâna mare ce să zicem eu zic să dăm mai departe, facem ceva bine, hai să învățăm pe alții sau uh, am ceva în plus, șofer, sunt șofer uh, pe, un, pe un camion. Nu, eu mă duc, mai las masă, mai lasă uh, furnizorii ceva și mie. Eu mă duc, dau și eu mai departe, dar din dar să face. Nu dacă să facem un bine în săptămâna uh, ce să mă duc, să mă duc să-i dau la cel care stă pe stradă, se dau 50, 10, 15 de lei sau nu știu, Interesant că dumneavoastră bani. vedeți binele numai sub forma unei pomeni. Lăsați și dumneavoastră o camionetă să vă depășească pe autostradă, dacă ziceți că sunteți șofer de tir. Păi dacă văd că se grăbește, îl las, trag mai departe, probabil are și el o urgență. Am de unei să știu, zice se grăbește, dacă că, nu are o urgență. Că vă obligă și legea în general să fiți drăguți și să mergeți pe banda întâi, dacă nu mă înșel. Păi acum mai mult de două benzii, nu știu dacă sunt mai multe de două Da, mai sunt, mai sunt. Da, ce să mai spun? Am mai, am mai da. Au mai spus și vorbitorii mei. Aș vrea să revin la, la filozofia aceasta dumneavoastră, Nelu. E obligatoriu să dăruiești ceva pentru a te defini ca un om bun în săptămâna mare sau altă dată? Nu știu, nu, nu. Eu nu cred în săptămâna mare să te urmești ceva, e săptămâna mare, nu știu, după ce vine săptămâna... Vă întreb, mică. pentru că noi românii chiar avem această cultură a pomenii, ca formă nu, nu. de manifestare a pff, binelui interior sau a dorinței de a face bine. Am înțeles. Ca și întrebare directă, părerea mea personală, în săptămâna mare nu mi se pare. Nu ai săptămâna mare și celelalte săptămâni din am ce faci. Eu zic să... Să, să dai mai departe, totuși e o chestie diferită, a dărui și a da mai departe un bine, nu știu. A fost și un film o dată, dă mai departe, ceva de genul. Nu știu dacă l-ați văzut, dar era foarte interesant cine okay. l-a văzut, un băiat... Cred că l-a arătat. Care... Vă mulțumesc a, foarte mult! Vă salut! Vă salut, Nelu, și vă mulțumesc că ne-ați sunat. 0372069599. am lăsat o temă destul de deschisă, tocmai pentru a vă provoca în felul acesta. Bună ziua, Rafael! Bună ziua! Uh, vreau să spun de la început uh, În primul rând să vă felicit pentru subiect În al doilea rând să vă mulțumesc Pentru că am posibilitatea să îmi exprim o părere iată că deja sunt trufași... Da, vă formalizați de... foarte mult și în felul acesta luați din timpul celor care vorbesc după dumneavoastră. Iertați-mă că sunt rău. Ok, aveți dreptul să fiți rău în săptămână mare. Sunt, sunt doar administratorul timpului, timpului emisiunii și atunci vă spun, haideți să trecem peste formalități. Sunt, sunt inginer, sunt ortodox, nu sunt uh, din care merge la biserică cu un program, dar am mers în momentele dificile pentru că am căutat un uh, sprijin. Însă ce vreau să vă spun, un punct de care cred eu că este interesant. Fiind inginer, cum văd eu binele și rău și răspunsul la bine și la rău? E egal cu ce pătrat. <laughs> Până la urmă, contează dacă tu te comporți ca un uh, amortizor, adică ți s-a făcut rău, poți să reacționezi ca un arc și să întorci exact aceeași să înapoi, rea, sau poți să te comporți ca un amortizor și să amortizezi rău Și gândiți-vă ce s-ar întâmpla dacă în jurul nostru ar fi numai amortizoare sau numai arcuri. Bun, ok. Dumneavoastră vă duceți către celebra întoarce și celălalt braț, da? Am înțeles bine? Atunci așa când ar fi, cineva așa îți face rău. Ideal. Atunci când așa ideal... cineva îți face rău, tu nu-i faci același lucru. Asta ați definit. Așa ar fi ideal. Din păcate, nu reușim să, să fim perfecti, așa cum am fost Isus, dar. Așa ar fi ideal și dacă lumea ar fi ideală, ceea ce nu este, că până la urmă suntem aici ca să învățăm o lecție. Da. Și faptul că se întâmplă rău în jurul nostru, de multe ori m-am întrebat de ce nu uh, vine Dumnezeu și face doar bine. Pentru că noi, fiecare dintre noi, trebuie să învățăm. Și de-aia avem trăit experiențe din care învățăm. Nu e o contradicție și acest... aici, Rafael? Vă întreb așa, dați-mi voie să fac puțină investigație în filozofia dumneavoastră inginerească. Așa? În ce sens? Acest mod de a răspunde cu bine atunci când se face rău nu contrazice, de fapt, un principiu, cred că e din fizică, acela la acțiunii și reacțiunii Conservarea da. impulsului, cred că e al patrulea principiu al mecanicii, dacă mai amintesc eu bine. Iertați-mă, n-am mai avut angențe cu fizica din clasa. Da, de nu, nu cred că asta este 12. important, numărul principiului sau cum se numește. Cred că important este că uh, noi, ființele umane, nu suntem corpuri inerte. Noi suntem uh, uh, însoțiți De o dimensiune care se numește emoție Și în momentul în care Tu de fapt înțelegi că Ai de trăit niște experiențe emoționale Ca să evoluezi spiritual În acel moment uh, poți Cu adevărat să înțelegi binele și rău Sau mă rog să-l percepi Pentru că e o o treabă extraordinar de delicată. Ce e bine și ce e rău? Nu știu. Cred că e bine ceea ce ți de o emoție pozitivă. Da, dar dacă și modul în care dumneavoastră ați făcut acea definiție de fapt exclude latura noastră fizică, care e foarte importantă. Nu suntem doar din spirit. Existăm fizic. Păi nu ne putem e, reduce ar... doar la spirit. Ca să zicem... Asta e frumusețea. Faptul că nu suntem simpli. Dacă am fi doar fizic arcuri sau multizoare, sau doar emoții, dacă am fi emoții în sus. Poate, mă rog, înalțat sau nu mă pricep foarte bine, nu vreau să intru în domeniu care nu mă pricep. Da. Dar suntem complexi. Suntem cu mai multe dimensiuni. Acum, după această uh, complicată dezbatere, Rafael, spuneți-mi, <laughs> reușiți să faceți bine în săptămâna mare sau nu? Că de fapt asta am întrebat. Eu, de exemplu, sunt lacto-ovo-vegetarian. Și la un moment dat, unul din motivele pentru care am decis să nu mănânc carne este și faptul că... Da. pasă de altă vietate. Și am făcut analiza asta. Bun, dacă îmi pasă de altă vietate și dacă urăsc crima, dacă urăsc suferința, deci o morând în țar. E... N-am răspuns la întrebarea asta. Pur și simplu este răspuns da emoțional. Dați voie să le reduc la absurd filozofia dumneavoastră și să vă zic în felul următor că, că dacă toți am fi lacto-vegetarieni sau dacă am fi fost, probabil că n-am fi ajuns niciodată ființe inteligente? Știți asta, nu? Nu, nu e... cred asta. Intrarea cărnii în viața omului a produs o schimbare a cutiei craniene o dezvolta, permis o dezvoltare a cutiei craniene prin retragerea botului Am învățat la școală despre ea Am am învățat la școală multe care nu sunt adevărate vă mulțumesc pentru telefon 037206 <laughs> dubito erco cugito și în final ergo sum bună ziua Nicolae Nicolae, bună vă ascultam? bună ziua uh... Eu am o teorie mult mai simplă, nu inginer, sunt sunt toți un șofer de, de camion. Eu cred că la bază toate ființele sunt bune, doar că viața le face să nu facă numai și numai bine. Haideți să vorbim despre oameni, pentru că ne ducem în derizoriu dacă e să definim crima unui lup pentru a mânca o oaie. Uh, de vă spun, haideți fost... să rămânem în zona asta a noastră a oamenilor și să vorbim despre faptele noastre mai degrabă. Vreți? Dacă vreți, dacă nu... Eu, eu pot să mă raportez la mine ca și persoană. Da, eu asta cer, da. atât, de, atât de des cât pot să fac bine. Atunci când cineva îmi cere ajutorul într-o chestie minoră sau o chestie foarte mare, făcutul lui e la fel. Că îi dai cuiva cum se zice un bar de apă la nevoie sau că îi dai un miliard de dolari, poate că e la fel deci nu, binele nu poate fi categorisit în părerea mea Da, minea. este vorba de, de intervenția unei percepții subiective E din ciclul calul meu pentru un regat De deci ce ai nevoie da. în momentul ăla, aia trebuie să obții, da? Exact, exact, deci binele e bine Nu se pune în discuție dacă e un bine mai mare sau un bine mai mic Eu sunt uh, deist Nu sunt ateu, nu sunt... Uh, sunt deist, eu cred că cineva... Mă, cum, cum sunteți? Uh, deist Ok Adică sunteți un agnostic uh, de tip de ist? Probabil. Uh, ideea e că să postești în postul Paștelui sau să faci bine în săptămâna mare e același lucru cu a îngreșa pur cu un de Crăciun. De ce? Deci, pentru că dacă ești un, un om bun și ai aspirații ca la sfârșitul vieții să ajungi într-un loc mai bun, Așa. atunci toată viața tu ar trebui să faci lucruri bune. Nu poți ca la sfârșit e, pe net circulă ideea aceea că dacă Hitler la sfârșit până să se sinucide sau să așa a zis că să căiește, el va ajunge în Rai și nu hmm. Ok. Uh, bine. Vorerea mea e că dacă vrei să fii, să faci bine, trebuie să faci bine în, într-un mod uh, continuu. Nu pe etape, nu pe dacă ești un om bun și, și să reușiți acest lucru? Încerc să fac lucrul ăsta cât de des pot. Încerc, în primul și în primul rând, să nu fac rău, Bă, chiar dacă fac un rău, fără să vreau, atunci. Asta e, nu, deci nu vreau. Deci în primul și în primul rând vreau să nu fac rău. Că fac bine sau ajut pe cineva. Interesant. Încerc să fac și lucrul ăsta, dar în primul și în primul lucru, în primul și în primul rând, încerc să nu fac rău. Eu cred că. Asta e foarte important. Să încep să nu faci rău, că după aceea binele vine singur. E interesant modul ăsta de a pune problema al dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult că ne ascultați și că existați, Nicolae. Deși cred că poate până la urmă e o chestiune cantitativă. Mă străduiesc să nu fac rău mai degrabă decât să fac bine cuiva. Ce spuneți, Ramona? Bună ziua! Bună ziua! Ce Bună spuneți ziua. în primul rând de ce ați zis Am... mai devreme, Nic Nicolae? E același să lucru, mă străduiesc să nu fac să rău? De acord, în primul rând pot să... De -și, de -și, Vorbiți mai aproape de telefon, te că nu înțeleg ce ziceți. M-au acum? Așa, da. Vreau să spun că inclusiv în al doilea s-a poți ajunge să faci bine și chiar este indicat, dacă până atunci n-ai reușit să reușești mâncare în al doilea să faci bine. Noi am vorbit și mai ales toți cei care au sunat au vorbit despre ce ați înseamnă a face bine. Uh, e una morală și alta să punem în practică. Chiar dacă emoțiile mele sunt foarte mari, vreau să te provoc să punem în practică să face bine toți cei care am sunat. Și aici inclusiv și pe tine te provocă direcția aceasta. Pe mine? Dar de, de, nu văd care ar fi impedimentul spre a găsi un caz care chiar ar avea nevoie de sprijinul nostru și în al doi spălți asta, fiecare dintre noi să oferim o mână de ajutor. Mm. Ok. Da, atât? Pentru da, din punctul meu de vedere atât. Deci faceți un apel la ascultătorii acestei emisiuni să pună mâna să găsească un caz care are nevoie de ajutor și să o dea mâna de ajutor. Exact, exact, exact, pentru că din cea, în ce se privește, uh, nu știu, teoria, cu toții putem să facem, o teorie foarte frumoasă despre bine, despre rău, dar în același timp ne lipsește cazul că este 12 despre și este momentul ca să ajungem să spunem în aplicare. În 12-lea aceasta Ramona, sugerează sfârșitul la ceva. Eu vă întreb în felul următor. apa vorbit despre bossul pastrii. Dacă telespectatorul dinainte a vorbit despre al despre este finalul, este săptămâna mare, este săptămâna... Nu e finalul. O să trăim și săptămâna viitoare. O să ne trăim viețile, o să interacționăm între noi, o să fim buni sau răi unii cu alții. Într-o măsură să mai mare sau mai minele. mică? Categorii. Categorii. Dar dacă are o încărcătură emoțională pentru noi această săptămână, în această săptămână să ajungem să facem mai mult bine. Okay, măcar în această săptămână. Nu e o ipocrizie, asta e tema. Dumneavoastră v-ați dus direct în tema acestei emisiuni și vă mulțumesc. Nu e o ipocrizie să facem doar în, măcar în această săptămână așa ceva? Sau ne va ajuta cu ceva săptămâna viitoare dacă săptămâna asta suntem niște oameni buni? Poate vom avea exemplu, acestei săptămâni și săptămâna viitoare vom reuși să-l repetăm. Dacă nu începem, nu avem de unde să începem. Nu -avem, avem cum să știm cum ne vom simți și nu avem cum să știm cât de, nu știu, cât de mare bucurie vom aduce în familia persoanei sau în familia... Uh pe care reușim să o ajutăm. E un bun început, vă mulțumesc, Ramona, e un bun început. Deci de undeva poți să începi, până la urmă revenim la Machiavelli Scopul cu 10 mijloacele, dar într-un alt sens, dacă săptămâna mare e un pretext ca să încep să fii bun, ai o mai mare șansă să fii bun și săptămâna următoare. Ce spuneți, Marius? Bună ziua! Bună ziua! Mă auziți? Da. Ce să spun? Sunt foarte complicată definiția vinului și a răului și noi ca oameni așa. Eu ce pot să vă spun? Vă spun că am crescut la sat, m-am mutat la Timișoara de ani Buni. În, totdeauna am în postul Paștelui, a Crăciunului, dar preponderent a postul Paștelui, pentru că postul Paștelui e un post uh, care presupune sacrificiu și care e un post al tristeții, nu al bucuriei cum e cel al nașterii. Uh, nu știu de ce acolo mă simțeam uh, totdeauna, să zic, uh, mai aproape de Dumnezeu în, în perioada asta. Datorită faptului că oamenii uh, înțeleg altfel decât în orașe sau în mari. Săptămâna trecută de Floria am fost la biserică, cu copilul, nu sunt, un, uh, nu sunt un bisericos să mă duc în fiecare duminică, dar am fost și am văzut lumea uh, puțin fățarnică. Este lumea care se duce la biserică, mai mult să arate că se duce, nu se duce ca să se roage, nu se duce cu sufletul deschis. Nu e o, rău, nu e o răutate că... din partea dumneavoastră să faceți astfel de observații da, și să-i judecați pe alții? Nu trebuie să judec că voi fi judecat, așa este. Dar okay. Mai ați comis acest lucru. Da, știu că l-am comis, l-am okay. comis uh, conștient. Conștient am comis asta. Dar uh, eu ce vreau să spun, că ce simt față de copilăria mea, care am petrecut-o lăsat în Ardeal undeva, uh, lumea s-a depărtat de Dumnezeu, s-a depărtat de bine. Facem de multe ori bine de pe buze și nu din suflet. Ar trebui ca fiecare să ne apropiem și să avem în sufletul nostru bunătatea, să fim uh, zi de zi, uh, cum a spus, uh, antevorbitorii. Să, să nu facem rău în primul rând Dar asta trebuie să vină din suflet Nu trebuie să vină că ne impune cineva nu Trebuie, trebuie așa să simțim noi Dacă ați reușim spus, să simțim asta Marius, ați spus că vă simțiați mai aproape de Dumnezeu În perioada în care țineați post Am înțeles da. bine? Da Dar ați fost îndrăgostit? Poftit? Vă întreb dacă a fost ruată îndrăgostit Da, a fost îndrăgostit nu încă, încă, simt... încă îndrăgostit de soția mea, cred că și acum Ok nu o să vă contrazic asta acum, dar vă întreb în felul următor. Nu v-ați simțit mai aproape de Dumnezeu atunci când erați îndrăgostit? Decât atunci este când un alt fel de trăire. Este un alt fel de trăire. De exemplu, în săptămâna asta, la noi, la sade, unde sunt eu, de lângă Ogna Mureș, acolo, în fiecare seară sunt slujbele, slujbele specifice. Mâine seară este prohodul. Modul cum se cântă, modul cum se iasă, la Biserică, cum se face înconjurul bisericii. Pe mine, în, în acele momente mă duceau. Asta era feeling-ul care l aveam sau trăiește pe aici. foarte bine acolo. ceea ce spuneți, pentru că și eu sunt de la țară, deși nu am ținut decât o singură zi, o singură dată în viața mea copil fiind, am ținut post negru, cei drept. Ca da, uh, ca nu nu neapărat în acest sens al postului Înțeleg ceea ce spuneți. Următoarea întrebare Ascultați-mă, Marius. Următoarea întrebare era: dacă nu vă simțiți mai aproape de Dumnezeu atunci când vedeți, când ascultați o muzică ce vi se pare perfectă, sau atunci când vedeți un film ce vă punge pe suflet, sau uh, vedeți definiția asta Uite, a lui așa cum a stat-o nu am al... încercat să definez nimica Am încercat, nu, am încercat să vă spun ce am trăit și ce, ce simt. Astăzi, astăzi nu mai am aceleași trăiri pe care, chiar dacă mă duc la sat astăzi, nu știu de ce, și lumea puțin s-a schimbat, nu mai e ca în copilăria mea. În copilăria mea, de exemplu, bunica mea care nu mai trăiește, era, chiar dacă eu, de exemplu, nu mâncam de post, dar ea, de exemplu, fierbea Vesela să nu mai fie un tură pe ea sau alte lucruri care, din punctul lor de vedere. Marius, din păcate doar... nu mai avem timp pentru astfel de detalii. Întrebarea mea, asta era pentru noastră, credeți că Dumnezeu nu mai este astăzi printre oameni, la fel cum era în copilăria dumneavoastră? Uh, cred că instituțiile care ar trebui, și aici mă refer la instituțiile, eu vă întreb de Dumnezeu și dumneavoastră îmi spuneți de instituții? Dumnezeu este sau nu printre dumnezeu... oameni? Dumnezeu... Dumnezeu este printre oameni, doar că uh, noi trebuie ca să-L să propovăduim mai mult, trebuie ca să ne întoarcem mai mult și mai adevărat la El. Să-l propovăduim, spuneți cu dumneavoastră. Sufletul, cu tot sufletul, dar nu, nu strigând pe străgi. Okay. Și să-l avem în suflet. Să-l avem în suflet mai mult. Vă Cred mulțumesc. Că asta este mai important. Vă mulțumesc tuturor pentru această emisiune și pentru toate emisiunile pe care le facem în fiecare zi. Sunt mai bun, după cum vedeți. Asta și pentru că mă simt oarecum așa vinovat. Săptămâna viitoare lipsesc. <laughs> ne auzim așadar luni la o săptămână după Paște. Vă mulțumesc și vă urez sărbători liniștite.